Jag vill hälsa välkomna hit till Radio Övsta idag då vi har datumet som är den 15e januari år 2010. Programmet Radio Röda Röster tar sin början så här i början på året. Och idag har jag glädjen och hälsa Lasse Lebon välkommen hit. Jag får tacka så mycket er än av att komma hit. Där så jag har ju prata tidigare lite grann om det här att man skulle gärna vilja ha med en liten folk från rörelsen Som är med i programmet för det Det finns ju alltid en intressant historia bakom varje person och Jag tror Lasse har en hel del att bjuda på under den här Tiden fram till kvart över sex skulle jag kunna tänka mig Och lite trevlig musik ska vi också Ha Möjligheter att lyssna på, vi ska börja Direkt tänkte jag med Någonting som heter det är grammofon och förklaringen tar vi hämnar. Mm. Sätts nära på en stenkaka. Ibland tappade man pick-upen. Då blir det ett hack i skivan. Liksom det blir när man dansar för nära grammofonen och stöter till den så att pick-upen gjorde en stor repa över skivan. Eller när i värsta fall locket föll igen och krossade hela skivan. Det här är ett autentiskt pick-up ljud. Inspelar på en gammal museigramofon Först hör ni ljudet när gramofonen vevas upp Innan musiken börjar går det några sekunder av spänd för väntan innan skivan får upp farten Fem varv tar det på den här skivan Låten ni hör, det hette Andra bullar. Den finns på Gramofons skiva Oj, oj, oj, med Miklos och hygglorna. Vad för anleder detta musikvald alltså? Ja, jag börjar tänka på att man har levat så länge så en massa ord och företeelser som var naturliga är helt bortglömda och man vet inte längre vad det kommer av. Eh och min första grammofon det var en vevgrammofon 1952 begagnad och första skivan var en Joare var livat i Holken med, eh på varramel Men här är också han Miklos som han sa Miklos Fräktman han spelade med Traste Lindens band ifrån Övde som fortfarande är mitt favoritband fasta jag är väl 10 år sedan de slutade. Och sjöng i ordet Lars Westman, han var också han som pratade. Han är en kolumnist i V-tidningen längst bak där och skriver. Och så brukar jag prata om då för mina elever då att det var inte bättre förr. Det var annorlunda men det var inte bättre. Vilken är Lasse Levan egentligen? Ja, jag jag kommer aldrig att bli en talkar har jag konstaterat så här. Jag trots alla år. Ja, precis. Jag har jobbat 42 år i kommunala skolan i Åvesta här. Eh, men ändå så är jag på något sätt en väskt i i exil brukar jag benämna mig. Men vi har ju trivts här va. Så bara brom min fru jag och jag vi kom hit. 68 och sökte ett antal jobb i jag vi, vi kom från Karlstad alltså att vi var på, på känn eller på tur eller otur och så hamnar vi i Kryllbo. Där bodde vi ett år och sen flyttade vi ut till Horndal där vi bott, bodde vi 20 lite drygt och så nu har vi bott ungefär 20 här inne i Nehamösta. Hur kändes det att lämna den backiga västernstaden jobbet Jag rokar var där i sommar, det var ju bland det mest fantastiska jag sett. Ja, det är en underbar stad och jag har kvar eller vi har kvar mina föräldrars gamla hus som inte ligger nere i staden utan ligger i en by som heter Stenbolet. En tvårums, tvårum och kök hade på den tiden. Och nu när vi kommer dit så tycker vi att ja, det är ganska trångt. Men då bodde liksom mamma och pappa och jag där. Och så mittenrummet var någon sorts kommunalkontor. Oj. Pappa var en sån här vald fjärdingsman. Och hade olika kommunala uppdrag och skrev i tidningen och så. Du gick i skolan där? Nej, på den tiden gick kunde man inte pendla. Mamma var småskolorinna i en skola som heter Mölebo- som låg ner en 1942 samtidigt som han gifte sig och så föddes jag 3 år senare. Men hon var ordinarie som var ju var en underbar institution på sitt sätt då. Var man ordinarie lärare så kunde man aldrig bli arbetslös. Nej nej. Utan då fick man ett nytt jobb någonstans och då fick hon dig själv födde. Så jag bodde med henne där på i veckorna då så på helgerna så åkte vi och hälsa på pappa. Det intresse för studier hade du det mer hela tiden. Ja, det hänger nog ihop med det här att ja, dels var mamma yngst i syskonskaran. Och och hennes systrar tog hand om henne och tog upp henne i Stockholm där hon fick upp på friktionsskolan och sen gick hon på seminariet i Jönköping och blev klarnit när när hon var 20 år tror jag, hon var färdig lärare. När pappa, han pappan hade ingen utbildning. Och det ledde till då att han var ständigt rädd att det skulle komma någon och skulle ta hans jobb som hade någon formell utbildning och han var förtroendevald i han var kommunal kamerer i en liten socken där och där folk ägnade sig åt självhushåll och tyckte att han kunde väl också ha lite självhushåll. Så det var det var väldigt viktigt det här att skaffas utbildning. Och det är väl så att det var mamma igen där som sa att Jag hade en idé om att jag skulle åka och läsa Matti i Göteborg lite planlöst. Men då sa han, nej. Nu är pappa sjuk här och jag har pension. Vi kan inte försörja er utan nu går du och blir forkskollärare här. Ja, det tar två år. Och sen är du klar. Och sen kan du läsa precis vad du vill. Och lydig som jag var så gjorde jag så. Och har inte ångrat mig nej, en sekund. Jag tänkte, jag tänkte så. Då har vi verkligen börjat med att och sett både rena och bland. Ja. Ja, jag brukar ofta tänka på det här att ibland får man höra då att du som jobbar i skolan, du du vet inte hur livet är, du har inte haft, du har inte varit ute i det verkliga livet. Nej. Och jag har ju jobbat i alla år kan jag säga med pojkar och flickor ja. som inte vill gå i skolan eller som vill gå i skolan men som har olika omständigheter och har svårt. Så jag har sett både misär och ja, ja, jag tycker jag har verkligen levt mitt i livet. Vi ska lyssna på någon liten liten. Ja, det är en liten snutt här då det är associationer ifrån stenbordet där va. Eh där han fanns där då en en, en gård, det är två gårdar var det. De hade ungefär sju kor. Och de bredde sig på det. Om min morbror i Hova han hade 18 kor och det här ansågs vara ett stor ett stor gård då. Storgårde. Ja, och nu drivs gården av hans sonson. Och de har 250 mjölkkor. <laughs> Men han är ju ingen småbonde nej, och nej. man tänker sig en, en bonde han har liksom en centralföreningens kepa och går och tuggar på ett gräs och då han är ju <laughs> stor företagare får <laughs> <på>, eller <laughs> småföretagare i alla fall. Ja med anställda och ja. Så nu ska vi få lyssna till handmjölkning. Men vad är det här för djur? Det hörs två gånger om dagen överallt i vårt land. Det är ett försvunnet nationaldjur. Ni får 5 sekunder på er att gissa. Det var en ko som mjölkades för hand på Sånga Seby gård ute på Ekeryd. Det verkar som om korna gillar det här bättre än de där slangarna som man trycker fast på spenarna och som är kopplade till mjölkmaskinerna. Alla flickor på landet kunde mjölka förr i tiden. När man talar med gamla mjölkerskor berättar de om den där tryggheten de kände och som kom från korns varma kropp som de lutar huvudet mot. Men man mjölkar nästan halvsovande och mjölken skvalade ner i spannen. I början av det här seklet bodde 2/3 av vårt folk fortfarande ute på landsbygden. Kärror kom skramlande på grusvägarna. Det ljudet är ljudet i förstås borta, liksom ljudet av människor som kommer gående på en grusväg. Vi hittar Ja. Det här är en skiva som har eller CD är ifrån tiden innan vidare med alla möjliga ljud som har försvunnit. Kommer du ihåg det här självas? Ja det är ju jag Mjölkning i hand ja, och... ja, ja Jag blev trampad av Rut Grannfrun där på gården Och ville att jag skulle komma och hjälpa henne Eller hon ville lära mig att mjölka Och då blev jag trampad av en ko Där det var mindre kul där, och... <laughs> ja. Jag vet att du Musiken har ju också legat dig varmt om hjärtat Alltså Ja och kanske de här kulturinslagen över huvudtaget hur hur började den biten och växa upp på sig? Ja egentligen kan jag säga då att jag började gick för Ester Pianofröken Ester Leveren när jag gick i klass 3 tror jag i så cyklaa 2 km till Ester Leverren och knacka på hennes dörr där hon bodde med sin gamla mamma som kikade ut liksom och kollade vem det var som satt och väntade där. Och så fick man spela på pianospelets ABC som jag var på mig 2 år. Jag var väl ingen entusiast men jag fick lära mig elementa i musiken. Jag kunde läsa noter, jag förstod andante, jag förstod pian och andra termer. Sen, mamma var ju i småskolorinna och spelade tramporjöl. Men hon tyckte faktiskt själv att det var lite trist där. Så hon eh, sa att jag tror jag köper mig en gitarr. Men, sen vet jag inte om det var trix från henne men hon sa att jag har inte tid att gå och lära mig det utan du får gå och lära dig och så lär jag mig sen. Vilket jag gjorde då på Hagströms musikskola i Skövde speladefia Jansson och andra några tvåa kör. Eh sen på seminariet vi ja, har när du gick i skolan kanske det också var så att skulle man spela ett instrument i skolan var man började tvungen att börja spela blockflöjt. Nej men ja, det var ju ett effektivt sätt att skrämma bort 95 <laughs> av alla. Det var inte mandolin då för dig som skulle hänga då gitarrisen. Eh uh, nej nej nej det. utan det var det var olycka. Ja det var. Alla har ah, ju ja. alltså vi skulle ju lära barnen i skolan sen. Ja. Och och det tycker jag är ett exempel på att man vet inte när man får nytta av sina kunskaper. Jag tycker man ska lära sig så mycket som möjligt av vad som helst för det berikar en själv, man förstår sin omgivning och sen plötsligt en dag så kanske det faller i, kommer till nytta. Mm. mm, mm. Så när jag var eh jag var i Stockholm på skolmässan där. En mycket överskattad institution tycker jag. Så när det blev lunch så ringde jag min son Henrik som jobbar med reklam och sa att skulle inte vi kunna gå ut och luncha då ja. Och det var när jag skulle det var 59 år. Nej sa jag, jag kan inte jag ska till musikskolan för det är idag vi kör den här grejen lära dig spela på en timme. Ja. Och då har jag alltid tyckt jaha så ja men då då kommer jag med va. Och jag har alltid tyckt det var snyggt med skägg och saxofon. <laughs> Grejen var att man skulle spela ett instrument som man aldrig hade spelat förr. Nej. Så vi var 12 personer i ett rum, sex saxar och sex klarinetister. Och så våran lärare var en otroligt känd saxofonist som jag inte kommer ihåg vad han hette nu alltså en känd jazzspelare kanske kommer fram. Ehm Och vi fick spela en låt som heter Frasse. Vi fick klära oss tre, fyra ryck kanske. Och efter en timme så gick vi in i aulan på musikkolsvordan där och där var det då 60 perch. Så han spelade trumpet, trombon, fiol och alla hopade aldrig spelat förr. Så jag har liksom skivan kvar där det låter illa men man kan ändå urskilja Nej, men... själva Frasse-låten när efter en timme. Efter en timme ja. Oj, oj. Jo man då tänkte det här var ju jag kunde ju få ljud i en saxofon. Mm. Det var ju inte så omöjligt som det är som man kan tro. Nej. Nej. Så då tänkte jag jag önskar mig en sax när jag fyllde 60. Mm. Och det gick. Ja, jag fick det. Jag, vi fick väl puster den fick betala en stor del av den, men då och sen annmälde jag mig till musikskolan, i kommunal musikskolan i Åvesta här. Så min fru började gå på kvartssamt utvecklingssamtal där och förleda på det jag har gått och från var och sånt tar du nubb också då ja. Nej men det är, så jag har spelar ju väl min 5:e säsong ja, jag går där. Ja, det är fantastiskt kul. Det är som det överlägade. Ja, vi är, vi är några stycken. Lite mer skit igen va? Ja, sen. och med också ett sånt här barndomsljud då. A typewriter song, alltså skrivmaskinslåt av Leroy Anderson som jag tyckte var väldigt kul när jag var barn. Den är kul än idag. Ja. Ja. Det kan gå att spela fort också ibland på ja på vissa instrument. Norra symfoniet han spelar han är på är på Domnarågen här för det 10-tal år sen tror jag i någon uppsättning då här han spelar. Det här med musiklässe har ju också hängt med dig genom hela ditt liv kan man ju egentligen säga. Du har ja. spelat gitarr och du sjunger och ja, du har då hanger då när ord saxofonen. Men det är väl ett reby och kulturintresse, jag vet vi har ju jobbar hårt i i gamla kultur nämnden du och jag. Och jag vet när du kom till Hundra så vart du engagerad. Ja, det dröjde väldigt tag därför skollärare var liksom en grupp och fördandsbord en annan och det tar sin tid och och och växa in i ett samhälle när man kommer utifrån. Jag tror det tror jag gäller samma saker i Åvesta. Eh, ja. Är det speciellt för bruksbygden då då? Nej, det tror jag är genomgående det Genom, att ja. så. Eh, det var ju det, det var ju så att vi kom ju dit 70, för 69 kom vi till till Horndal. Vi 68 hit och 70 till Horndal. Sen bodde vi där och fick barn och byggde hus 45 och ja kommer fortfarande och vi står där han som sålde huset var liksom lite med och jobbar där och, och då var det ordorligt nere på bruket va hur hur ska det gå och då sa han men det kommer att gå bra det här är sånt gammalt ju det vi brukt det här det kommer att stå sig och det gjorde det ju inte och då bildades det en aktionsgrupp där som inte rädda Horndal som, som eh, både Barbara jag blev medlem i och för vi kände att vi behövde göra någonting man kan inte bara sitta och titta på och acceptera det som att man sen inte kan göra så mycket med man känner att man vill man kan inte påverka förändringen men man måste känna att man har gjort någonting i alla fall och då var vi ju inspirerade av eh spelet om Norrbergstrejken som har ett historiskt spel men spelet i Horndal Den illa gör han illa far eller hur folket tog rättvisan i egna händer det det, ja. Vi knöt var den här var och uttalade titeln där Det var en pjäs som hade föregåtts av några mindre uppsättningar som spelas på ett flak på torget här i Avestan Vi spelade på Särgelstorg, vi spelade på Skeppsholmen Och då undvek även Klas från Rättig Margareta Söderberg som nu är kulturarbetare uppe i Konstnären med där med musik och sina inlägg då. Men vi kände då att vi, vi måste göra något lite större spektakel här va så mer på bland annat Anders Linderoth här i stan som var jobbar med han var lärare och höll till på Bergslagsteatern och hade kontakter så lovade Landstinget och ger oss 50.000 kr för för ett spel. Eh under förutsättning att någon annan kunde bistå mycket. minst lika mycket ja. då va. Och, och på något sätt så hade jag blivit ordförande i det här sällskapet och det kändes ju ja vi ville ju ha de där pengarna men det kändes ganska lugnt ändå men i, i december när vi var på Hornradsrevyn då 1980 så kommer någon och säger nu har kulturrådet beviljat 50 000 kronor så då hade vi 100 000 kronor här men vi hade ju inget spel vi hade ingenting och, och, och då känner man då och då vänder sig alla och stirrar på ordföranden gör något men då bodde en teaterman som heter Frank Kellmer bodde i by och han skrev ett eh, stycke som hette som jag sa den illa göra, den illa fara eller hur folket tog rättvisan i egna händer men han var, hade ju kommit ifrån Polen fem, sex år tidigare. Mm. Och det var en väldigt mixad dialog får jag lov att säga. Så Carl-Erik och Inge Andersson som var med i det här, de översatte det till, till en friserad svenska. Och sen, tro det eller inte då, så i augusti 80 så spelade vi det där spelet och det är... Och då hade vi även fått musik då som Claesson Rättig hade gjort. Han spelar ju ingenting själv men han hummar sina ja, låtar. Det det. Och, och på, på något sätt så hade vi fått en, en grupp musiker uppifrån Falun och Älvdalen med bland annat Magnus Bäckström som sen blev chef på, dels var han chef för Falun folkmusikfestival och sen konserthuset i Gävle och nu är han på konserthuset i Uppsala. Så de översatte Clas Sondrets hummande till eh, <laughs> musik så ja så, så så var det. Men du du levde ju mycket nära folk då som hade drabbats utav det här med aldrflöset. Sen då man ju ner sågen. Ja. Jag var ju själv med och gick i demonstrationståget där hur blev det den här kontakten som som var till verkligen mellan er som bodde där och hon? alltså engagemanget i den här gruppen de, de som var riktigt berörda de upplevde görna orkar inte med det va de mm. hade nog med sin egna bekymmer och eh ja hur ska framtiden bli här va och vi ordnade paneldebatter jag kommer ihåg eh länsstyrelsen var det väl som väl, var Jonas var där och sa ta det om då att nu ja men det är lugnt alltså nu kommer vi ju bygga en jättefin vägare från Horndal till Garpenberg för nu ska det brytas silver där och Jag var inte noberykt av statsman jäfter med piprökare som var på domma och tionarna. Det var, ja. var var det är samma Bebe. Ja, det det hängde exakt vilket år det var kommer jag inte ihåg men då är jag också med va. Mm. Och det var ju sådant att vi hade gjort en namngivningssamling där vi ville väl att Dürr fabriken skulle vara kvar då som var aktiebolaget Statens skogsindustrier ASI. Så vi hade en och vi skulle överlämna detta honom men han han han ville inte komma ut. Så det ropade och skanderade så där kom ut några lokala centerpartister och bara att vi skulle lugna oss för det var liksom tyckte det var pinsamt. Eh men till, till slut kom han ut då och överlämnade jag tog emot det där pappret som jag åtminstone jag inte riktigt 100 hur det var. Men däremot så fick jag här om för ett par månader sedan på ord hade gått för två av demonstranterna där Jaha. som hade lurats äh, lurats med in det var en rad, en tv-man som som sa kom in jag ja, jag släpper in dig så så så ska vi fixa till det här. så de gick in och då dökte upp en allvarliga man i kostym och, Oj, och sa att för nu för det med här Och tog in dem och oj, förhörde oj, oj, oj. dem i ett enskilt rum där var de fick sitta. Det var det säp och folk? Det var säp och folk, ja. De oj. fick sitta där tills... Har ni vapen? Hur, hur, vad är på gång? Oj. Vad är det för folk som är där ute? Vad, vad händer? Ja, men vi, vi vill bara överlämna ja. ett papper. Ja, ja, ja, det kan du säga. Nu får ni... Ja, men hur länge ska jag vara här? Ja, det blir till det är färdigt där. Sen dessutom oj då, oj då. så visade det sig att de fick inte pass på tio år- Är det säkert? Det är säkert ja. Ja, han berättar det själv att de var oj, oj, oj. den ene skulle åka iväg utom lands om han skulle ha pass. Men han fick inte och de andra åkte också. Nej. Och det fick aldrig reda på då. Nej, det var ingen som talade om ja. utan det var bara rött sen när de skulle ha pass då då gick inte det. Eller vad hållt det tag? Ja. Torpedo. Ja, Torpedo och nu är vi nere då på äh, Yngstergossens äh, musikaliska övningar. Rand där. Eh, äh, det är Torpedo ja. Eh ja. äh, Jag brukar prata om att det är bra att ha vuxit upp på på en liten ort att man man får man har många möjligheter. Det är lätt om man vill göra någonting och vara med så så finns det möjligheter då. Så han växte ju upp här. Han var 6 år när vi kom hit. Han spelade fotboll med Saif. Så att han, han tyckte det var kul att spela fotboll. Han spelade hockey. Det var väl mindre kul. Men ändå så lärde han sig att åka skridsko. Mm. Och det var inte dyrt. Han började spela trummor. Och kom med replokal nere på Kulturhuset. Och sen började han på nygymnasiet så gick han på en estetprogram i Stockholm. Som heter Rytmus. Jaha. Mm. Och och då var han hade han kom han dit från dansorten. Var det din nästa son eller? Nej, det var den yngste. Han, ja. han är 20, 27 år. Ja. Då kom han dit. Och de var så imponerade hans klass kan vad? Har du spelat i band? Vad har du spelat offentligt 25 gånger? Och, nej, det var det var en omöjlighet. Ja. ja, och och du kunde åka skridskor de de tyckte det var kul att åka på skeleskobanarna ja, i Kungsträdgården ja, och de ja. gick på lädret. Ja, ja. Så sen sen kan det ju vara så att man är väldigt kritisk mot varandra på en bruksort som så här och har väldigt synpunkter på om någon gör någonting men som som barn så finns det mycket att göra och lätt tillgängligt. Det gjorde man ju till nån LP-skiva här också en gång i tiden med en skvärddues med överstaband och ja. var inte det? Nu nämnde Lindor som var med på ja, den det. Ja, st det ständas där man nog. Det var det, men det var när han är äldste då, Henrik. När han hör på han... spelar han var ju med ja. i olika band där. Han men... spelar ju inte så så mycket nu, men han har ett band som heter a band called No där där Lillbrors han <laughs> spelar trummor och de var med här på festivalen i Horndoll. Ja, när de spelade Punkrock för för vad är det han säger 37-åringar med banklån och <laughs> Men jag var fantastisk kul att lyssna på det. Förstår jag. Ska väl lyssna på Pontus. Ja, det här är då Torpedo, det är en som heter Rasmus Källerman, liksom Primus Motor, men de har ju turnerat i runt om i Europa. Och låten heter From Russia with Love. Ja, aha, jag förlåt nu blandar ihop han. Det här är ju Pontespan. Ja, ja, men från Rosville var Andreas Hogberg som sjunger. Han är från stan också. Ja, det är bara roligt. Mm. Ja, det är alltså programmet som heter Radio Röda Röster och sen så är det från radiosstudio i Folkespark. Det är alltså Sossarnas eget program och idag har jag den stora glädjen att ha Lars Levan med mig. En kille som har många strängar och nu även ett saxofonrör på sitt glada spelsinn. Lasse, det här med litteraturen också. Jag vet jag, ligger dig lite varmt om hjärtan är... Du har en fantastisk fin förmåga och i i möjliga omöjliga sammanhang. Det ger oss andra lite trevligheter. Du fick mig att beställa en bok utav Kent Andersson som jag fick hem här för ett par veckor före jul. Det betyder mm. mycket för dig. Ja, jag läser en hel del F faktiskt av högt och lågt så vill jag vill det säga jag är inte så nogångar vad jag läser utan det ska roa mig på ett sätt och vis. Vi pratade innan här om jag jag gillar ju att berätta om saker för mina elever. Så vi brukar inleda jag har ett nytt gäng varje år nu mer här för jag jobbar på individuella programmet. Så inleder vi med att gå uppifrån Bänsåsen som är en liten övergiven by ligger mellan Hordale och Alpenberg. Och följer ett gammalt stråk som går ner mot by till och och det börjar vi med en, en övergiven där det legat en hel gård då. och sen vi ser på då hur man kan se att det har bott någon där att det finns grunder efter en lagg och det finns grunder efter en hus det är lite terrasserat det finns ett äppelträd kvar det finns syrener och en jordkällare och sen går vi igenom den gamla bygatan som är helt borta nu men den finns ju kvar så kom vi fram till ett nytt ställe där det har legat en annan gård där de själva får försöka avgöra hur man kan se att det har varit något där. Och sen fortsätter den här vägen ner mot något som är förhållandevis okänt för Avestaborna. Nämligen något som kallas ärkesfarsort eller morfarsort. Det var alltså en bergsman som bodde där på 17-18-talet som brände sig rakt in i en bergsklippa. Tomar kallare till matning. Ja, det var det. Ja, han upp. han eldar över och så ja. slängde först fick han köra bort tonvis med jord som dog för och. Ja, ja. Och sen eldan på och så slängde han på vatten och så sprakta ja. kunde han haka loss och de första 15 metrarna tror jag har han eldat sig in där. Mm. Så där kan man se att det är ganska slät och fin gruvgång som går in. Eh sen på 20 under första världskriget tror jag så var det någon annat företag och så där som sprängde sig in som man kan gå rakt in i berget 60-70 meter kolsvart blött otroligt spännande. Eh när vi fortsätter därifrån så kommer vi fram då till en gammal ruin efter en kolakoja. Det är en stor sten och mot den är det en gammal Härd som har varit eller Någon sorts eld Där de har kunnat värma sig I kojan där Och då brukar jag läsa en dikt En av de få som jag kan Utantill helt av Helme Grundström som heter Milan Och den låter så här Milan flammade till och slog Kålan Ramlade i och dog Inte en knota Blev kvar av karn skärringen å hennes nio barn tvangs av nöden på soknen ut sen var allt som det var förut <går> hur tar hur tar dina elever den här överhuvudtaget upplevelsen med promenaden och de här historiska platserna och ja men då men för hållande alltså jag läser dikter av väl inte så där över så intresserade av när just då, de de är ju sällan ute. Alltså det är tydligen så att vi svenskar är ute i skogen i mycket mindre grad nu än vad vi var för länge sen så jag kommer fortfarande ihåg när det kom en kille fram när vi skulle grilla korv. Så, så hade jag visat hur man liksom tog en pinne och lässade på den här och hur hur man gjorde. Ja, så kom han tillbaks och så kom han fram med en, en röd pinne och så sa han: "Är den här giftig?" Han hade aldrig varit ute i skogen och sa han Nej. han upplevde allt som ett hot. Vi kanske har mycket kolera vi också även fast vi började bli gamla. Ja. Absolut. Jag har ju här för månnovaret i morfarsort. Ja. Med Staffan Nilsson också än. Ja. En 100 kg. Det är ju ett intressant ställe va. Det är fantastiskt fint där ute. Och sen är det ju då kommer man ner då till Konstsgården där Klasson mm. Rättigode till va som också har sin historia och där de nu bedriver en alldeles förnämd kulturverksamhet. Mm. Eh mm. så det dyker upp en en ja, en kvinna i 40 års ålder nu men som barn var med i hornade spelet. Kom som sa kan vi inte fira jubileum snart? Jaha. Och då vände de sig till ordföranden igen och de blev jag lite trött. <laughs> men då träffade jag Clas på på julmässan nere i hyttan där han hade sålde sin bok orna pratar vi en hel del och så kom jag in på det där och då slog den med precis ja men du så han vi kan väl ordna jubileum med, med horndansspelet på på Ros vad heter den här vildrosfestivalen ja, nästa ja, år. Ja. Och då då slapp ju liksom allt jobbet utan då får, får man gå dit och klassa Margaretaäder och de som de som kan kan gå ja. dit och träffas och man tar något dagsplock kan man väl göra ifrån det här, här spelet ni har. Ja. Det vore väl tre minuter. Gamla verkare från bruket sista passet har gått ut. Hela skiten ska läggas ner i jord. Alla åren var förgäves som det här slött ut din rygg. Vad blev av det allt som var ditt liv och verk? Det var en versur. <här> Vad är en människa världen då? Vad räknas? Nej, nu tog det slut. Tiger Lou vad är det är för någonting då. Ja, det är ett annat man som han är med i då. Som ju just nu har lite paus och Tiger själv han har... numera kan man ju bo lite var som helst va. Men så han har bott i Berlin. Och jag han är någon sorts läsare på någon tidning så att han han sitter i Berlin och jobbar mot Sverige. Men han har börjat sakna sina kamrater va de var borta i två år så mm. nu så vi ser unda blir ingen mer men de har ju spelat uh, ja Tyskland är ett favoritställe faktiskt för de som är ute och spelar. Ja det är det. Ja. För en engagerad publik va som mm. Mm. svensk publik är ofta så att de de går dit för att dricka bär som musiken är liksom lite i bakgrunden då. <laughs> Låten Nickson då va. Ja det Exakt var den handlar om, det vet jag inte, men att de är väldigt politiskt intresserade så de har ju sett nu den här det var ju en film som hette Nixon och Fro David Frost, var ju en engelsk TV-man jamen som mm. ville intervjua Nixon. Och Nixon han tänkte det åh, ett jättebra tillfälle en, en novis där så då kan jag liksom återupprätta min heder. Mm. Men det vart liksom alldeles svårt om. Det vart det. Ja. Ja, det lystna på den. Ja, men This is how it feels to be special. I wanted to kill you the next day. Full bad, awful, bad, awful better. I wanted to kill you the next day. I said, twice, I said, thras, I said duktiga. Ja. Ja, det det är roligt att gå och lyssna på dem. Sen kommer du alla har samma möjlighet att låt sen när du växt upp och kunna gå och göra såna inspelningar då. Jag håller ju på med en komp i Stockholm. Man har ju alltså en en en dator nu då med. Det finns ju program i då. Ja. Och man kan sampla trummor och gitarrer då. Mm. Hänger upp en liten mikrofon i ett ljudbord och så kan man spela in sina ja. egna gibbar. Ja. Fast det var roligt att få att ja, jag gjorde ett försök, vi gjorde ett försök där själv då bilda ett band där men att vi vi var för vi vi hade vi var inkompetenta skulle jag vilja säga. Den bestod av en en en kent han spelar trumpet. En som heter Torbjörn, han spelar piano men han ville bara han ville spela trummor. Och sen var det en som heter Kjell som spelar saxofon. Men jag vet inte om han kunde och jag spelar akustisk gitarr och och vi visste inte hur vi skulle göra. Jag kommer ihåg att vi träffas flera gånger där för att liksom bygga ett band och men det blev aldrig någonting eftersom ingen vi kunde inte. Och där stannade vi där och sen är jag har ganska mycket förtjus i att spela själv va. Mm -hmm. Det det är det. jag tycker det är jättekul att uppträda och fast min ja reportaren blir lite för åldrad va jag. Jag har räknat med att jag kan åter... han aldrig bli Nej det kan han. Men vad var det är men, bara men, publiken men. som förändrats? <laughs> ja, men jag tycker ibland då att jag har eh, det finns ord som som nutiden inte begriper då. Nu när ingen gör lumpen längre. Nej. Så har han gammar på varamellåt som heter då sprack mina byxor. Och det kan man ju förstå det, men vid uppställningar på heden kom jag alltid sist mm. och så vidare. <laughs> vad då uppställning ja, och, och väl löjtnant var ju det för en figur då. Ja som man det går åt allt mer tid till att förklara vad är, vad är det roliga är och då när man förklarar det roliga då för, för tar man lite poängen då. Vi ska ägna lite tid tänkte jag och ditt politiska intresse också Lars mm. men jag skulle ändå vilja att du beskriver lite jam för du idag jobbar du alltså på skolan med de som är tillhörde så här olika program va. Ja, det heter det är individuella Så heter det. Men, ja. men du tidigare har du jobbat i Hondor och med med de elever det och nu ägnar du dig åt de som har lite jobbet ja, va. Ja, det är när jag jobbar jag har jobbat hela tiden. Du har med, gjort det. Med med samma elever va. Hur hur känner du dig själv inför för de här uppgifterna? Tycker att det jobbet här, det ser du det som en utmaning eller? Ja, det det kan vara jobbigt va. Något kände jag att det var jobbigare på högstadiet kanske eller. Men det är Jag de, de, sa så så så här. Ja. Han har ju ungefär samma ja, jobb som ja, dig va. Ja. Men sen har jag även en barnlig klass igen. Ja. Så att jag kan känna. Kan du känna ja. så ibland? Nej, jag har ju aldrig haft det va. Men det var så eller det har jag haft men det var så ordet länge sen. Men eh, kraften får man ju av och vad ser hur den går va. Ja. Uh -huh. Några lever ju inte längre. Uh -huh. Men om alla de äldsta blir ju helt vanliga medborgare och uh -huh. jag träffar det är belöningen. Vad sa du? Det är belöningen. Ja, absolut. Och, och jag jag tänker sen skjut på ett par killa. Eh, uh, nu när det var kallt ändå så stod jag att tanka upp i OKQ ett. Och då kommer Janne Björklund, en gammal hornaspå. Mm. Och han hade på sig en overall och vi jobbade i Bornbyklinte på sin tid och körde lift och och så och då frågar jag honom, har du varit uppe i Klinten i Jordsnö? Nej, nej sån, det var länge sen jag slutade där och så pratar vi och och och då, då, då sa han det är ju roligt att se nu uppe i Klinten. Där jobbar ju då är, är någon någon minnas med speciella besvärliga... ja elever va. Som som jag var i, vi var iväg på att han skulle in på någon sorts institution men han ville inte vara så där var ingenting men det var också säkert bra där att det inte vart nå. Mm. Men han är, han är där han svetsar han jobbar han gör snö. Han är facklig på ett företag här och och Janne sa han hade mött honom då som när han väl jobbar på förmedlingen då när han var liksom jättebra kille att göra med och han jobbar på skolan och det, det är det riktigt roligt. Men då känner jag aldrig bland nej, nu ska jag väl skita det här då. Göra någon. Ja, det det men nu då, jag fyllde ju 65 i maj här va. Så då plötsligt så finns det ju möjligheter. Ja, och, du bestämmer på jobbat år till du så. <laughs> ja, men jag vet inte. Min fru Barbro nu hon hon har jobbat halvtid i år och nu när jag går upp på måndag morgon här, då går inte hon upp. Och på fredagar åker det går upp då går det till honom. Och det är, det är lite svettigt det där det va. Och nu blir det liksom fem dagar i veckan så där då. Nästa år så jag ja. Vi vi får väl se. Ja. Men är det är bra där att man kan välja skärle. Jo. För liksom min fru hon jobbar betyder sängen ja. 65 och ja. och jag kommer att lägga av nu här i juni och tycker att det räcker för mig, ja. men det är bra att vi har möjlighet ja. att kunna få välja skärle men. Ja. Nina Kinet. Ja, det är en tjej, hon är alltså Pontus tjej. Ja, och också artist. Och håller nu på och spela in en ny skiva. Det här är när från hennes förra som jag nu inte kommer ihåg vad den hette. Pats and Friends. Pats and Friends, ja. Och där finns en låt som heter I Shot My Man. Den ska vi inte spela nu för nice. den är lite lång. Men vi har ett barnbarn som är jag om tre år som vi skulle lägga här om i lördags. Och då hade jag fått reda på att den där spelar hon som visslåter henne. Fast <laughs> hon kan förstår inte texten där sköter. Men eh, Nina är också otroligt duktig. Och hon eh söndagskonserten för eh, TV1 eller TV2 när går det eh, för en vecka sen var det väl. Då är det var en norsk sån här vissing songwriter ja. som eh, Annette Brun. Och de samvaran med Annette ja, på skivan ja. här och då var hon Annette var liksom lidare men brev hennes och körde Nina hela ja, tiden ja. där va. För de kom ett fullsatt konserthus i Stockholm då. Ja. Och Get Off heter den där. Ja. ja där blir inte så många skivor spelade så jag ändå har jag valt och, de kortaste låtarna ja, ja, på. Ja ja, men vi ska ju prata. Om. Ja, precis. rygg. Ja. låg sektion tycker jag ja. i, i låten. Ja. Annars så turnerar de mest hon sjunger och spelar piano och så är de dubbla trummisar på inte spelar ja, ha, trumma förlå. och så en en, en kille till där och cello. Cello har blivit ett sånt där ja, ja, man, lite popinstrument för jag lämnar med i alla sammanhang. det sammanhanget. Det så fyller till bakgrunden ja. i den är. Mm. Ditt politiska intresse då Lasse som och följde. Var var ja. tror det att ho behöver till det? Ja, det är ju redan. Nej, jag jag brydde mig inte ett smack. Inte inte, ett, inte ett. jag jag var sågen Walt Disney film med, som heter Beverdalen som omtalades på sin tid med Folkpartiets ungdom när jag var en 16, 16-17år då var jag med mamma som tyckte jag skulle gå dit kanske. Okay. Nej men sen jag vill varit intresserad och, och om politik man jag var helt oengagerad så att säga och och man var väl rätt vänsteranstruken då 1968 men då är jag ny ny då var vi nygifta bodde i Kryllbo i en fin lägenhet och mm. så när man pratar om 68 generationen då är jag var inte det var ju uppe i hornan där i samma att vi fick visa då att vi vi dög va mm så då fick jag göra eh nånsors övningskurs genom att bli med i kyrkovfullmäktige. Jaha. Eh så där var jag en säsong då och så med socialdemokrater och och sen eh, han är ju fritidsnära kommunfullmäktige tror jag. Och det är enda gången jag det var på den tiden när sosarna hade egen majoritet som ju inte jag tycker är bra. Och den enda gången jag röstat emot oss också. Det det var frågan om att man skulle bygga ut hundanskola då för det var trångt på något sätt och så då sa jag att jag må, jag måste hundansborna kräver det av mig och ja. eftersom vi hade egen majoritet så om en förlag från linjen så spelar inte det så stor roll det, utan då utan så då gjorde jag det. Men de här gubbarna där ute då Lasse Nilsson och Folkens ja, Folkens Folken Nilsson Olle Petter Kog Jag vet inte om för ditt intresse för politiken. Ja, det var ju intressant av mig att möta, men jag kan inte säga att de de liksom färglade mig det så. Det, ja, men han var ju en engagerad man, Folkens Nilsson, han ja, levde ja. levde länge och mm. nu hade han gjort en intervju med en en, en Jon Torsell som var en gammal lankarssmed som var, han var också med honom spelade fast han var väl bort över 80 då. Oj då och som har gått omkring på bruket och men att jag hamna hos socialdemokraten det var nog såg liksom orättviser då att det var tungt för många att leva och att man man behöver stöd va. Och och jag kan uppleva nu hur hur ordet solidaritet inte är så där det gäller inte riktigt längre utan det är snarare som kvällstidningarna frågar Är du en vinnare eller en förlorare va? Och det gäller att vara vinnare till varje pris. Mm. Det... Jag kom att ha blomman på ett första majståg. Han hade ett tal. Han sa är du med eller är du mot man? Använde han. Ja. men nu är du är ju aktiv också i en fantastiskt finäs förening då som ja. vi hör då i i Grytnes. Ja. Och det är absolut inte min förtjänst då utan den den förde ju en Sven Borgöran någon... Bolin som var vår ordförande när han när han gick bort där så så återuppstod den inte riktigt ordentligt där utan till slut var det jag som kassör som var kvar. Mm. Och då sa jag att nej nu nu får vi lägga ner det va. Men då kom ju just den åken mörk tillbaka också. Den mm. ja, här parna var väl också, och du var också. Mm. Mm. Så då togste nya tag och, och nu är det ju mm. Nu känns det jätteroligt att vara med där va. Det är folk vi är aktiva och mm. vi har flygplansutdelning, vi har gjort soffor. Vi har motionerat om ett vackrare mm. centrum och, små och stora frågor dina egna politiska engagemang i Dalar som bara... Ja, jag har väl egentligen jag har några ordinarie uppdrag då det är dels i kommunfullmäktige och sen är jag ordinarie i landstingets kulturstiftelser i teatern, det är samma styrelse det är jag sammanträdde samma, samma dag för alla tre mm. teatern, museet och eh, musik i Dalarna och det är väl så att eh, musiket därmed där steintresse ro och sen teatern och ja musiken mm. kan vara intressant också men det är väl den Det här museet som var i Bålen är det är det frikopplat nu i Ja den... det det det, de det är Bålänge kommuns museum. Ja. Men eh, Dalarnas museum har ju genomgått en total omdanning under de sista 5 åren här när man har renoverat och byggt om och en man rättar mun efter plom och ja man efter mun efter plom boken och inviger nya utställningar efterhand som ja, som man har ja, pengar och, ja. och nu sist så invigde man en ny utställning av sitt norrmaleri och en eh, dalhästsamling där eh eh alltså nu ser get köpt in mm Och sen hade man en invigning av här som var en väldigt hemlighetsmakeri. För det finns ju en konstnär uppe i från Sälen som heter Peter Johansson som är väldigt ja, folk blir förbannade när så jag var ja. Så han det en hemlig donator skänkte en massa pengar för att museet skulle kunna köpa in hans konst. Ja. Och den där hemliga donatorn det visade sig vara Benny Andersson. Oj oj oj. Så vi som man hade inte tordas annonserade det där utan det stod i tidningen då att det skulle bli invigning av nya utställningar, bara det sugde mycket folk. Ja. Men sen kom Benny och så orsa spelmän och spelare. Ja, det visade man på TV. Ja. Ja, det är, det är riktigt kul. Om teatern gillade jag också och mm. fått en ja, jag tyckte Astrida ser förvan jättebra chefer. Jag tror att vara chef över en teater det, det det är ett svår uppgift eftersom det är väldigt många som har synpunkter och man liksom spelar med sig själv där och så det blir ofta infekterat på olika vis. Men är inte det också politikens vardag. Ja, att det är de som står på sidan om som vet bäst och kan mest och jag tror det ska fungera. Ja. Uh -huh. Jag kan ju tycka då att politikens vardag är ganska jobbig ibland. Vi ser uh -huh. ju dag nu och nu. Nu har man fått nånting att haka på när det gäller det här med gula villan då. Uh -huh. Inne i centrala avessa då. Ja, jag brukar säga att ju mer man vet desto svårare rullar det och sen frågan va, det är det man kan ha väldigt försäkrar och sen får man information om ja men det är så här och så här och så här. Mm. Så gäller det nu då när musiken har eländiga lokaler i Falun där och Falun kommun skulle bygga någon sorts konserthus men sen är det dåligt med pengar och och så nu ska man flytta in i mm. folkets hus och var ihop då med med den teatern som heter och spela där. Ja då berätta de då att ja men nu är det så att eh, när man spelar musik så, så ska det vara eh, för det är det nu det ska vara lite eko. Medan när det eller om det är teater så nu jag minns inte men när det är teater ska det vara alldeles torrt ljud då. Ja ja men. Och det det går liksom inte att förena riktigt då utan det blir liksom en, en kompromiss. Och och de som ja, om man vill ju ha det bästa va. Ja. Jag har aldrig tänkt på när jag går på på våran teater här att det är, att det är något speciellt, men det har ju, jag har ju sett och att man sätter upp de här stora gula skärmarna bakom här och och när det är teater så är det liksom lite lösa stycken som hänger. Ju mer man vet det så svårare det är det att lösa. Erik Huckkanen. Ja. Det är också musikintresset det här. Eh för kan det vara fem år sen nu. Så sitter jag på lunchen här och så eh Lars Isaksson som är förut Ingen Augustsson sitter och pratar. Och de pratar om ett årsmöte och det var liksom inte årsmötes tid så då frågar jag vem vad är vad ska ni gå för, för årsmöte? Eh vill det vara revisor eller sitter i vårdberedningen svarar de. Ja, men jag är nyfiken så jag tar valberedningen. Jo, men då skulle man bilda den här kulturfredningen garaget. Ja, ja, ja. Och det här var en, ja, jag tror det är den bästa kvällen som har varit. Erik Hockanen är en mu musiker ifrån Austin, Texas med finsk påbrå. Ja. Folkmusiker. Och då var också Pelle Lindström där. Och sen en som heter Anders Larsson, en dragspelare uppifrån Bålänge. Jajamän, med på jula på dag. Ja, ja. Det är en sån kväll alltså. Det var det? Ja. Och här är då en ifrån skivan jag köpte med Erik Håkan ändå. Wild One? Ja. Ja. Osnabaloza. Ja, men sen. Tokar de fingruda grejer brukar man säga nog. <laughs> använda pengarna ganska mycket. Framtiden då Lassi den politiska svären som vi har här i Sverige. Ja, men vad tror du om den? Det är, det är ju lite bara äh, lupptak och vi ska Ja, äh, alltså har du någon barrikad någon alltså. Nej, jag jag för för Avesta känner jag mig väldigt eh, glad va. Eh jag tycker att det är glädjande att vi allihopa kunde vara eniga om och utse Lars Isaksson till vår, vårt första namn här. Jag går ju med många som som inte är medlemmar i Socialdemokraterna men som sympatiserar med oss. Och de frågar ofta är det, är det, är det metall som bestämmer allt eller är det är det kommunal och så? Ja, men jag sa det är, så är det inte. Om det var så för så är det inte så nej, nu nej. utan det är en mer resonerande verksamhet som som förs igång. Och och skolfolk har ju ofta varit engagerade och socialdemokrater mm. uppe jag vet vissa mm. namn uppe i grytna som har fallit bort här nu och så. Då är Per Erik Pettersson bland annat. Ja ja, precis. Ja men jag tänkte längre tillbaka. Erik Malmkvist. Ja, det var han jag och... tänkte på. Men ja, det var en gång när jag är med i socialdemokratansvalberedning som är en, en, en arbetskamrat till Lars Isakssons pappa som också är med i valberedningen där. Jag <laughs> gick fram till honom och sa: "Ja. I kväll ska det säga idag blir det hård att nu blir det då blir det metall mot lärarna." Ja, så. <laughs> ja, men vi är det, det är lugnt där också så att säga så. Trodde att Politikens vardag har blivit för tuppehål. Jag ser just det här med, med med med tjejer, kvinnornas möjligheter att ställa upp i det politiska livet. Vi hade Marie Helen hon som som tvingades jo. hoppa av då. Ja. Ja, jag tror att, det, att jag, var, var jag var jag men jag tror att det är likadant för män alltså i ledande position så så kräver det väldigt mycket av en. Och och och man får som det säger för står till svars för en massa saker som eh nå sorts ibland fel finnar attityder. Ja. Mm. Eh mm. som jag tycker finns på många ställen i vårt samhälle. Jag tänker nu när det är kallt och snöar och tåg blir försenade och så så är det som att ingenting ska påverka hela livet ska flyta på som det inte har hänt något va. Mm att det är 22 grader kallt eller den halva meters snö som har kommit det ska liksom fixas med en gång. Ja, det Patrick Häggström själv. Ja ja. <laughs> ja, jo, men så, så tycker jag det är, va och att man ofta letar syndabockar va vem det är fel var det här va och det gäller i många skiften av livet. Eh. Men hur ska man hur ska man öka förståelsen då för politiskt fattade beslut utan att det ska misstolkas? Ja, det är, det är... Nej, det det menar men snön det är ju ändå en ekonomisk fråga. Ja. Va? Ja. ja det, det. Men det är ju det som man ser så tydligt av va när mm. det snöer på tomten då man ska skotta och snöplogen lägger alltid massa snö bara över min eh vägar tror jag att som politiker så ska man synas och och våga säga att man är politiker ja, va. Ja. Nej, oavsett om man har små eller stora uppdrag. Och och, och sen försöka förklara det och sen vill man ju inte Nej. försvara sig egentligen eller diskutera utan eller är det eller ska man acceptera att det blir så man blir nominerad och sen är klubbarnas läge så att man är boll. Då, då sätter drebet igång. På den där personen. Ja, hur menar du då? Ja, man man är där då så värdig är man allihopa över det. ja, vi värderar honom. Ja. Och sen han är bara Ja, jag hade ja, menar du menar så att man Då börjar det driva då. Ja. Ja, men så illa tycker jag inte det va. Det Nej, det, det det kan jag inte säga. Men sen är det kan jag uppleva då att det är olika på olika ställen då. Men vi har ju sett inte på varandra inne i olika partier här i stan. Men ändå så kan vi ju prata med varandra ja. och jag umgås med folk som inte är socialdemokrater och det går hur bra som helst då. Man kan slänga käft och och mm. så men skolan och, är den politisk värld. Eh ja och det, det jag tycker det blir allt mer politiserande då. Det är just det här att med, med jag har ingenting emot friskolor då i sig. Men men som det är nu så tycker jag det blir så att det går återgår till det gamla parallell parallellskolesystemet mm. som man hade förut med folkskola för en del och realskola för andra. Nu så törar man in sig som man går i skolor där det bara går folk av min sort. Mm. Och då på en annan skola går det folk av en annan mm. sort då. och militärtjänsten var väl ingen underbar inrättning i andra lägen heller men det var ju också ett ställe då där all, alla nu var det ju bara män på den tiden fick träffa mhm mm. alla möjliga personer och se att han den här som ja vad ska jag säga han Erik Hermansson att han är ju lika utsatt som jag som ja. har ja. pappa ja, smed mm. eller vad det nu kan vara. Det är ingen större skillnad. Nej, det är ja. ingen större ja. skillnad. Och jag tycker jag man upplever då det, det kan jag kan inte påstå jag har träffat några kända personer så där men när man träffar folk så alla är mm. har samma behov och ja, önskningar ja. och drömmar och att det är inte så stor skillnad. Men det gäller då att man man kan träffa olika var. Det vill man i en, en värld där om bara en sort då gör man sig bilder av mm. hur de andra är. Du har det känt så var du med här då. Och bubbla med Anders Ja det går ju ut som ordentligt lätt Det går bra <laughs> Sen är det ju någon sorts favoritändor När man får prata om sig själv Du tycker det? Ja Men det är ett helt bra sätt att uh, Människan bakom politiken Ja Visar sig vara en helt normal Med egna <laughs> intressen ja. Har sina favoriter Och har ställt upp Och ja jag har skrivit ett ord är också som inte har tagit upp det ideellt arbete. Som som många beklagar sig över att ja det finns ingen som jobbar ideellt nu. Men när man tittar sig omkring så finns det väldigt mycket andrum sitter ju här. Ja, mm. politiker, mm. Niklas och idrottsrörelsen är ju ja, massor med ja, folk ja. inom teaterföreningen. Ja. ja. Och sen är det då vissa föreningar som har svårt att få mm. ideella arbetare, men det kanske är så att deras tid är slut, va? Mm. Vi drev ju den här föreningen Rädda Horn, då. Vi spelade först lite småspel, sen spelade vi stora spel och sen hade vi pengar kvar. Mm. Då gjorde vi en bok tillsammans med Claes von Rättig mm. och den betalade vi kontant. Och sen sålde vi så mycket vi kunde av den. Mm. Och så landade ner föreningen för vi tyckte då man kan inte hålla på det där jämnt utan nu ja, måste ja. man liksom försöka klara sig på egen hand och sen gav vi alla pengar vi hade kvar gick till eh, bruksmuseet i Horndal mm. eller till bruksmarken nära. Ja, och då du nämnde förut backen skidbacken man har ute ja, i Horndal. Det ja. var ja. ju engagerande via radion det den här Niklas Lidstrom-kuppen en fantastisk hockeyturnering och ja. herre gud vad frivilliga krafter. Ja. Det är mode schöta farsel mm. huset Florva fast han är 70 år gammal mm. och inte har några barn men ändå så är man med och hjälper till mm. och lägga ner i de ända mm. krafter. Jag brukar mm. säga vad vad skulle ha bästa vara utan Nej. föreningsliv och frivilliga krafter, Nej. framförallt på fritidsidan. Nej, så är så är det. Tack Lars för att du kom. Ja. Mm. Jag får tacka för att jag fick vara med. Jättejätte trevligt. Nu när jag när vi spelat en tredje denna mina skivor så jag får jag komma tillbaka som några ja. års spelare resten. Men jag har ju bara ändå lagt nästa då det är ju Bach på svenska. Ja. Så sista låten i dagens program vill du säga något speciellt om den? Nej, det är någon som spelar på tramporgel och så är det någon barockfiol och så har de blandat varannan Bach och varannan någon sorts folkmelodi och det är ungefär träffar flyter ihop. Mhm. Vi ska säga att det är ni som vill lyssna på det här programmet i repris ni kan alltså gå in på www.radioaversa.se och sen finns det där då ett arkiv där som heter lyssna igen och där kan man alltså snappa upp de här programmen och lyssna på dem en gång till. Programmet sänds alltså i samarbete med Davesta arbetarkommunen det är Sossarnas eget program. Som vi sänder här på fredagar mellan 17 och 18 och 15. Anders Lundberg heter jag som är programledare, tekniker, producent och ansvarig utgivare. Och jag säger ett stort tack till Lasse Levan. Och så lyssnar vi på Bach på svenska. Och så ska ni ha en trevlig helg och kör försiktigt med era bilar.